М.П.Д. Мур провадить далі. Якби такої непристойної витівки хтось допустився у священному місці, тобто в аудиторії. Моє серце так стискається, так йому тісно в грудях, у голові снують такі високі думки, що я не можу писати далі, мушу відкласти перо і трохи прогулятися. Мені полегшало, і я вертаюся до письмового столу. Але те, що сповнює моє серце, вилітає з уст і з-під пера поета. Колись я чув, як майстер Абрагам розповідав, що в одній старовинній книжці писалося про якогось дивного чоловіка, в тілі якого, начебто, особлива Шкідлива речовина, що виходила тільки крізь пальці. Але він підкладав під руку гарний білий папір, збирав шкідливу рідину, що шумувала в його тілі, і називав ті відходи віршами, які йшли з глибини душі. Я вважаю те оповідання злісною сатирою, але мушу признатися, що часом і мене всього до самих лап пронизує дивне відчуття. Я б назвав його духовною сверблячкою і змушує записувати все, що я думаю. Таке зі мною діється і тепер. Нехай воно мені зашкодить, нехай обмежені коти в своєму засліплені лютують, навіть спробують на мені, чи гострі мають пазурі, але я мушу виливати свої почуття. Мій господар сьогодні цілий ранок читав, оправлений у свинячу шкіру, том у одну чверть аркуша. А коли, як завжди, в таку пору він вийшов і залишив книжку на столі, розгорнену, я негайно стрибнув на стіл і з властивою мені цікавістю до наук заходився обнюхувати, що то за книжка, яку так пильно студіював мій господар. Була чудова, цінна праця старого Йоганна Куніспергера про вплив сузір'їв, планет і дванадцяти знаків зодіаку на природу. Так, я маю цілковите право назвати цю працю чудовою і цінною, бо ж хіба, поки я читав її, мені не відкрилось ясно, як на долоні, таємниця мого буття мого шляху на цій планеті. Ох, поки я пишу ці рядки, над моєю головою полегкотить прекрасне сузір'я, мій вірний супутник, споріднений зі мною. Воно осяває мою душу, і душа випромінює те світло назад. Так я відчуваю на своєму чолі пекучий, мов жар, проміння хвостатої комети. Я сам, блискуча хвостата зірка, небесний метеор, що грізно й пророчу в слави летить над Всесвітом. світом. І так само, як комета затьмарює своїм блиском усі зірки, так і ви, коти, інші тварини й люди, всі ви зникнете в пітьмі ночі, якщо я не ховатиму своїх талантів, а засвічу, як годиться їхній світоч.